بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن أجروم رحمه الله تعالى وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك Wafuka wazumalin Adapun wawu Maka ia menjadi tanda rofa' Pada dua tempat Yang pertama pada jama' mudhakar salim Dan yang kedua pada Isim-isim yang lima Yaitu Abuka, Akuka, Hamuki, Ahfuka Dan zumalin Qala <tiba> syarih Syekh Abu Zaid Al-Makudi Rahimahullah Famithalul jama' mudhakar salim Qamazzaiduna Contoh jama' mudaqir salim Yang ketika rofa' Menggunakan tanda wawu Qama azzaiduna <coughs> Berdiri Orang-orang yang bernama Zaid Fazzaiduna fa'il biqama <coughs> Maka kalimat azzaiduna Sebagai fa'il Bagi qama Artinya amil yang Merofa'kan azzaiduna adalah Qama wa huwa marfu'un dia dirafa' az-zaiduna sebagai fa'il wa dan tanda raf'nya adalah wawu wa al-jam'u al-mudzakkaru as-salima li anna dan jamak ini disebut sebagai jamak mudzakkar salim dikarenakan bentuk mufradnya mudzakkar dikarenakan bentuk mufradnya mudzakkar wa salimah minat at dan selamat dari perubahan bentuk mufradnya ketika di dijamak ke jamak muzakkar salim la'an ya, mufrat az ya' min zaidun maftuhatun ya mufradnya mufrad dari az-zaiduna adalah zaid zaidun zaiduna kita lihat az-za dari kalimat mufradnya yakni zaidun itu di fathah Zainya nya wal ya'u sakinatan i sakinatun dan ya disukun wa fil jam' kadzalik dan tetap dalam uh, ketika di jamak demikian bentuknya tidak berubah zai zainya juga di fathah ketika di jamak ya juga sukun tidak ada perubahan Cuma dia ting, di, ditambahi, ditambahi wawu dan nun di akhirnya ketika di jamak dengan jamak muzakkar salim qala wa misalul asma'il khamsah dan contoh isim-isim yang lima akhu ka wa abuka wa hamuki. Ini contoh isim yang lima yang di rafa' dengan tanda wawu. Fa wa ma marfu'un, maka kalimat akhu dan setelahnya di rafa'. Akhu abuka, hamuki semuanya di rafa'. Ya kedudukannya sebagai fa'il. Wa raf'ihil wawu dan tanda rafa'nya adalah wawu. Walhamu Aku zaujil marah dan alhamu maknanya adalah saudara is so, saudara suami ya saudara suami ya artinya ipar ya makna hamu sehingga dikatakan wahai atau hamu ki dan inilah iparmu wahai perempuan ya ini saudara suaminya fathihii kulluha marfu'atun maka ini semuanya dirafa وعلامة رفعه ال وعلامة الواو. Dan tanda rafgnya adalah واو. ويسترط فيها أن تكون مضافا لغير ياء المُتَكَلِّم. Dan dipersyaratkan padanya, ya pada isim-isim tersebut, isim yang lima ini, أَخُوكَ, نَأَبُوكَ, أَخُوكَ, هَمُوكَ, فُوكَ, dan زُمَالِنَ. Dipersyaratkan pada isim yang lima ini dimudahkan kepada selain Ya يَمُتَكَلِّم. Di sini dimudahkan kepada Wa Kaf atau bisa dimudahkan kepada Isim Wahir Hada Abu Zaidin Hada Abu Bakrin Hada Aku Aku Zaidin Hada Aku Amrin Ia dimudahkan kepada selain Yakmutakalim Wafuhi Mamin Wafuhi Madali Kamin Tamsilihi dan persyaratan ini dipahami dari contoh yang dibuat oleh penulis iaitu Ibnu Ajurum Rahimahullah. Adapun kalau dimudzafkan kepada ya mutakallim maka i'rabnya tidak menggunakan wawu ketika rofa Namun menggunakan i'rab yang dikira-kirakan. Ya, ketika di kepada ya mutakallim menjadi abi. Hadza abi atau qama abi. Maka dia dirafa sebagai fa'il, apa tanda rafa Tanda rafa adalah wawu yang dikira-kirakan. Afan dhammah yang dikira-kirakan. Nah, tanda rafa adalah dhammah yang dikira-kirakan bukan menggunakan wawu lagi. Menggunakan wawu kalau dia mudhaf kepada selain ya mutakallim. Kalau mudhaf kepada ya mutakallim maka i'rabnya tidak nampak. Menggunakan i'rab Harokat ya, harakat yang tidak nampak. Yap, ketika rafa' menggunakan dhammah yang dikira-kirakan. Naam qala, kemudian Ibnu Ajurrum melanjutkan wa ammal alifu fatakun alamatan liraf'i fi tasniyati alasmai khassatan adabun alif maka ia menjadi tanda rafa' pada isim muthanna secara khusus na'am sehingga pada satu tempat saja alif menjadi tanda rafa' pada satu tempat ini yani pada isim muthanna qala asyarih berkata man syarah misaluhu contohnya qama rajulani ya dua orang laki-laki berdiri Farajulani fa'ilun biqama maka kalimat rajulani ini sebagai fa'il fa <tuh> ya fa'il bagi wa huwa marfu'un dan dia dirafa' wa alamatur raf'i fihi al alif dan tanda raf'nya adalah alif li'annahu tasniyah dikarenakan dia isim musanna <tuh> ya, ya, ya, ya, ya. qala kemudian al-imam ibnu ajurrum rahimahullah mengatakan wa amman nunu adapun nun Fata kunu alamatan lilraf'i Fil fi'lil mudari'i Iza attasala bihi dhamiru tathniyatin Adu dhamiru jam'in Adu dhamiru mu'annasatil mukhatabah Adapun nun menjadi tanda rafa' Pada fi'l mudari' Apabila fi'l tersebut Bersambung dengan dhamir musanna Atau bersambung dengan dhamir jama' Atau bersambung dengan dhamir mu'annasat Mukhatabah Nah, ini nun Menjadi tanda rafa' Juga pada satu tempat Misaluhu contohnya, dikatakan oleh pensyarah Qala syarih Syekh Abu Zaid Al-Makudi Rahimahullah, misaluhu yadribani Wayadribuna, watadribina Ya Hindu Contohnya, yang pertama Yadribani, ini film muzareh yang bertemu Dengan, bersambung dengan Alif Musanna, bersambung dengan Zomir Musanna, Alif Wayadribuna Ini contoh film muzareh yang bersambung Dengan Zomir Jama, jadi yani Wawu Bersambung dengan wawul jama'ah. Watadribina ya hindu. Ini contoh film Muzari' yang bersambung dengan Ya mu'annasa mukha'atabah. Bambamir mu'annasa mukha'atabah. Qala fa yadribani fi'lun mudari'un. Maka kalimat yadribani fi'l mudari'un. Wa kathalika mudari yadribuna. Demikian pula yadribuna. Wahuwa mرفu'un. Dan dia dirafa'ah dikarenakan tidak dimasuki amil yang Menasobkan dan juga tidak dimasuki oleh amil yang menjazmkan. Naam. Wa alamatu raf'ihinnunun dan tanda rafa'nya adalah nun di akhirnya. Li'annahu fi'lun mudhari'un ittashala bihi dhamir tasniatin aw Dikarenakan dia adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan zamir musanna yakni pada contoh yadribani bersambung dengan alif sebagai dhamir musanna atau jam' atau bersambung dengan dhamir jamak. Ini pada contoh yadribuna bersambung dengan waw wawul jamaah. Wakadzalika tadribina demikian pula contoh tadribina. Itasola bihi itasola bihi yaul Bersambung dengan ya muannasa mukhatabah. Karena khitabun dikarenakan yang diajak bicara itu perempuan. Kota Derby naya Hindu dan engkau memukul atau sedang memukul wahai Hindu yang diajak bicara itu perempuan sehingga yaknya disebut yak manasa mukhal tabah enam ini terkait dengan tanda-tanda rofa sehingga tanda-tanda rofa itu ada empat yang pertama bema dan ini tanda asli dan yang kedua wau yang ketiga alif dan yang ketiga nun dan tiga tanda ini Al-Waw Al-Alif dan Nun Ini tanda pengganti Bagi Tanda pengganti Dari Dhamma Naam Dan masing-masing tanda Bagi rafa Itu memiliki tempat Masing-masing Wallahu ta'ala Al-Miswab Wa sallallahu Ala, al ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in